Сидиш удома і на двір, ані ногою. За цей час я сподіваюся визначити ім'я в вивці, і на фінальному етапі ти до мене долучаєшся. Мені хочеться поближче роздивитися цього Славка, а тобі немає сенсу плестися за мною. Ти обіцяєш, що це тільки тимчасово? А що мені робити, як з тобою що станеться? «Хоч скажи про всіх випадок, що ти збираєшся робити і з ким зустрічатися?» «Що ти верзеш?» – остаточно злякалася Жанна. «Що зі мною станеться? «Може ці листи, що Віктор надіслав, ми вже і перелякались?» «Я лише зустрінусь зі Славиком і все?» «Два дні і не більше. Запам'ятала?» Суворо перепитала Ольга. Про що мова? Може, я навіть швидше обернусь? Жанна з полегшенням повісила слухавку. Пів справи зроблено, лишалося, убезпечити Микиту. Розгорнувши записник, вона швидко відшукала потрібний номер. «Доброго вечора, Ілона Віталіївна! Це Жанна!» Пам'ятаєте, ви пропонували мені допомогу? Так ось зараз саме такий випадок. Я б хотіла привезти вам на деякий час Микиту. Про що мова, Жанночка? А вже ж! Ви просто зараз під'їдете. Ілона, який слід було очікувати, відразу перелякалася, торопавши, що 15-річному хлопцеві навряд чи потрібна нянька. адже Жанна просить доглянути сина з якихось інших міркувань. «Ми будемо хвилин за десять-двадцять». Вона саме натиснула відбій, коли Микита по пояс загорнути у великий рушник вийшов з ванної. «Ма, де моя туалетна вода? Я ставлю її над дзеркало. Куди ти її прибрала?» «Не знаю». Жанна ухопила його за руку. «Синку, слухай мене. Зараз ми з тобою поїдемо до однієї жінки тут неподалік». І ти поживеш у неї кілька днів. Нічого не питай, так треба. Ну, що це я маю кудись їхати? Мені й вдома непогано. Завжди такий слухняний Микита несподівано запротестував. І Жанна з півгодини намагалася вмовити його поїхати до Ілони, використовуючи весь виховний арсенал від погроз до обіцянок виконати найдавніше бажання, але син не піддавався. «Ну як ти не розумієш, мені погрожують!» – гарячкувала вона. «Мене можуть вбити, і тебе теж!» «А ти не думала, що в мене теж може бути своє життя, свій клопіт?» – вибухнув Микита. «Я розумію, що все це тебе мало обходить, але мені набридло весь робити так, як зручно тобі. У нас завжди на першому плані ти зі своїми проблемами, а вже потім я». Відчепися, від мене я нікуди не поїду. Я вже не дитина і сам про себе подбаю. Жана вперше за багато років розридалася в присутності іншої людини. Вона завжди ховала свої сльози і не хотілася в чужої жалості, бо сама могла дати собі раду. Але тепер, коли син кинув їй в обличчя ті самі звинувачення яких вона підсвідомо вже давно очікувала, і на які він мав безумовне право, все перевернулося догори дригом. І в Женні вже не сила було опановувати себе. Микита, приголомшений її сльозами, закляк біля дверей, все ще зберігаючи по-юнацькому невблаганне вираз обличчя, але потроху побілі губи. Розтислися очі, розгублена, забігла по кімнаті, і він не витримавши кинувся їй на шию. Мамо, мамо, не плач, будь ласка, не плач винувато попросив він. Ну, якщо ти так хочеш, я поїду до цієї тітки на день чи два, але не більше. Вже у машині, заспокоївшись і почуваючи за собою невимірну провину, Жанна спробувала пояснити синові, синку, хороший мій, ти тільки не ображайся.